פרק ה' שמעו את הדבר הזה אשר אנוכי נושא עליכם קינה בית ישראל. נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, נטשה על אדמתה אין מקימה. כי כה אמר אדוני אלוהים, העיר היוצאת אלף תשאיר מאה.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 פן יצלח כאש בית יוסף, ואכלה ואין מחבה לבית אל. ההופכים ללענה משפט, וצדקה לארץ הניחו. עושה חימה וחסיל, והופך לבוקר צל מוות. ויום לילה החשיך, הקורא למי הים, וישפכם על פני הארץ, אדוני שמו. המבליג שוד על עז, ושוד על מבצר יבוא. צנעו ושער מוכיח, ודובר תמים יתעבו. לכן יען בושסכם על דל, ומסעת בר תיקחו ממנו. בתי גזית בניתם ולא תשבו בם, כרמכם את נטעתם ולא תשתו את ינם. כי ידעתי רבים פשעיכם ועצומים חטותיכם, צוררי צדיק, לוקחי חופר ואביונים בשער התו. לכן המשכיל בעת ההיא ידום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 ויגלת מים משפט וצדקה כנחל איתן. הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה בית ישראל ונשאתם את סיכות מלככם ואת כיוון צלמכם כוכב אלוהיכם אשר עשיתם לכם. והגלתי אתכם מהלאה לדמאסק, אמר אדוני אלוהי צבאות שמו.